Despre curaj, temperamental, mărturisea odată Zaharia Slichter, sunt un anxios, obsesiv și chiar un laș. În unele circunstanțe, care n-ar produce poate nicio reacție unui om normal, un val de spaimă fiziologică mă aruncă în demență. De pildă câinii, acei câini vagabonzi, în ochii cărora lucește o infinită blândețe, acei câini tragici care, după cât se spune, sunt uneori capabili de gestul sinuciderii, îmi provoacă atunci când îi văd o incontrolabilă, imensă, violentă și câteodată paralizantă teroare. Încep să urlu, o iau la fugă ca un apucat spre stupoarea trecătorilor sau rămân, fără să-mi pot da seama, încremenit într-o stare catatonică cu privirile fascinare. Odată am stat așa în mijlocul unei străzi, era o vară uscată și caldă cu miros de asfalt încins, aproape o oră. Câinele se gudura pe lângă mine, mă mirosea și eu eram incapabil să fac cel mai mic gest, să articulez cel mai slab sunet. Această superlativă frică de câini, dacă Zaharia Slichter n-ar duce o existență exclusiv citadină, s-ar extinde de sigur și la alte animale, boi sau bivoli, țapi, perbeci în care imaginația lui hiperbolică ar descoperi simbolurile unei terifiante agresivități potențiale. Și așa însă, disponibilitatea lui Lichter pentru frică este din plin fructificată. Diferite insecte, viespi, bondari, albine, cărăbuși, ca să nu mai vorbim de fluturii de noapte sau de liliecii care seara prin parcuri au parcă o predilecție să se ciocnească de fruntea genial bombată a filozofului, Devin, în optica lui Lichter, mărite prin zecile de dioptrii ale spaimei, niște apariții fabuloase, cu amenințători ochi ciclopeeni, curiașe aripi văjitoare, gata să-și împlânte în trupul lui acele veninoase sau să-l mânjească întreg cu otrăvite polenuri. Ridicolul meu, recunoaște Lichter. Provine din discrepanța enormă dintre nivelul înalt spiritual la care se manifestă curajul meu și acela elementar fiziologic al terorilor mele. Dar acest ridicol este sublim. mi frică de câini și de fluturi, dar în orice clipă m-aș putea arunca pe rug pentru o idee. Fără ezitare, aș primi să fiu cobaiul unui savant care ar vrea să experimenteze un medicament nou împotriva cancerului, să zicem. Curajul nediscriminat e o formă a lipsei de imaginație și a imbecilității, în ultimă instanță. Bravura stupidă a campionului de motociclism sau a alpinistului care escaladează o stâncă înspăimântătoare sub cronometru, mi se par forme precise ale alienării de spiritual prin beția riscului. Or, curajul nu e o simplă și gratuită înfruntare a riscului, ci responsabilitate. Societățile moderne tind să înlăture, cel puțin ca factor al relațiilor umane, responsabilitatea, care se află înlocuită cu formele extrem de diverse ale cultului pentru risc. Dar în risc se păstrează doar mecanica, golită de orice conținut a curajului. Accentul principal cade pe latura de joc, competiție, spectacol. Curajul, astfel conceput, își pierde grandoarea, nu mai exprimă voința inflexibil liberă a martirului, ci dexteritatea, plină de primejdii adevărat, a trapezistului de cerc. Sfinții au fost înlocuiți de acrobați. De fapt, nu mai aparent există o contradicție între frică și curaj. Omul cel mai fricos poate avea un uluitor curaj în sensul nobil pe care îl are această noțiune. Frica nu-i decât o reacție firească în fața riscului, contrarie fiindu-i bravura. Curajul este, în schimb, integrare în domeniul imperativelor categorice etice, presupunând transcenderea în spirit a riscului. A fi creștin, în epoca decadenței Imperiului Roman, era un curaj, nici de cum asumarea unui risc, care chiar dacă exista obiectiv, ca și frica, n-avea nicio importanță. Era cu totul derizoriu în comparație cu înalta altitudine a curajului. Temperamentul meu este al unui fricos, dar spiritul meu respiră aerul pur al curajului.